Здравейте в ефира на Хоризонт до обед. Обикновено започвам с дания и часа. Сега обаче ще е различно началото на това предаване. Месецът е ноември, годината е 2019 и защо това е по-важно от датата, ще разберете на секундата. Защото посвещаваме това издание на Хоризонт до обед на една купчина дни, на една седмица, на един месец. Ноември, само че преди точно 30 години който за България започва с екопротестите, преминава през падането на Тодор Живков, а в Европа с рухването на берлинската стена и събитията, които доведоха до падането на желязната завеса и срещата на Запада и изтока в Европа. Събития, които промениха света и живота на милиони. Екипът днес е също по-особен. Приятно ми е да представя съводещия на това издание на Хоризон до обед Кристоф Айххорн който от юли тази година е посланникът на Германия в България. Обаче, освен опита си на дипломат, Кристоф не забравя емоцията и опита си като радиоводещ. Добър ден! Добър ден, Ирина. Ваше превъзходителство, Your Excellency, или, като съводещ на това предаване, мога да кажа просто Кристоф. А, Кристоф е добре. За превода ще разчитаме на Милкана Делер, Звукорежисьор е Кремена Пръвчева, редактор на това издание е Юляна Курнажева, а за музиката се грижи внимателно Татьяна Иванова. И защо внимателно? Защото музиката ще е основният герой на това радиопредаване, посветено на 30-годишната отпадането на Берлинската стена. Защо така решихме? Кристоф. Спипа Ирина, сърдечно благодаря за вашата пакана. Много се радвам. Не смея съедно тук, защото българи и германци споделят общ исторически опит свобода. Преди 30 години, на 9 ноември, падна Берлинската стена, слава Богу. Преди 30 години стойци, хиляди българи бяха на улицата. Какво искаха? Свобода. Свобода за земя си. Свобода за децата си. Свобода за цвички нас в Европа. Свобода, това празнуваме днес и нека да празнуваме съедно на един език, който развират всички езика на музиката. И точно за това започваме с вятърът на промяната. И така, вятърът на промяната... Всъщност, Кристоф, имате уникален опит. Бил сте в Москва по това време. Ирина Дизес... Лит, sagt, и, и, е, 000, а, тази песен ни казва повече от хиляда е думи. В а, Москва работих а, а, като културната тъше в Западно-германското посолство и изведнъж телефона звъна и, и менеджера на Скорпиенс ми и, Бари, sagt, и каза си uns einen можете ли да ми организирате една Михаил среща с Михил Горбачов? Това беше доста интересно, защото аз не знаех und как да го направя? Обаче се оказа, че изобщо не е трудно, защото Горбачов беше доста заинтересован да се срещне с Корбянс. Трябва да си го представите, шефа на Кремо и една германска рок-група от Хановер. А пък ние в България всъщност слушахме Скорпиенс, но асоциацията с вятърът на промените дойде малко по-късно и наистина след концерта на Скорпиенс в Москва, на който вие със сигурност бил, а пък всъщност първата изпята песен на протест в България. Мисля, че беше Хубава си моя горо и то от протестиращите, без усилователи и без уредби. Точно на 3 ноември, когато в Народното събрание бяха внесени 11 000 подписа събрани от екоактивисти в градинката на Кристал, подписка за Рила и Места. Тук е мястото да припомним, че екоактивистите тогава бяха брутално влачени по улица Раковски на 26 октомври. Насилието срещу тях обаче влезе в чуждите медии заради екофорума на Организацията за сигурност и стабилност. Той се провеждаше тогава в София и освен на Радио Свободна Европа и другите големи западноевропейски медии пренесоха сигнала и гласа за протеста в България. Всъщност пред Кристал бяха само тихите подписи. Те достатъчно плашеха властта После дойдоха скандиранията И спятата хубава си моя горо На 3 ноември А едва, едва по-късно Когато а, вече Се създаде и СДС Като организация и вече при първите митинги Преди изборите през лятото на 90 Се появиха и песните Една от знаковите Песни на 90-те, песен На промяната, беше 45 години стигат Питат. И колко ли надежди разпилени, като пясък има по земята? Можем ли мечтите неродени да спасим сега от дух нататък? Тогава искахме всичко да е приключило, да дойдат нови времена, други времена, защото наистина усещането беше, че всичко е непоносимо и че има нужда от истинска промяна. За това се питам как изглеждаше тази непоносимост в а, германския рок, в германската музика. Какво се случваше там, в източна Германия? Кристоф? Ирина, ich Ihnen, was ich an Ирина аз ще ги кажа какво много всъщност харесвам в тази българска песен. Времето е наше. Време -то е наше. Also, наше, наше означава ние всички in заедно в Европа. Имахме gefühl. същото чувство. Сега с е стига. Режим. Приключваме с стария режим, искаме да бъдем свободни, искаме да бъдем заедно и заедно да изграждаме своето бъдеще, да отворим границите и слава Богу да изчезнат стените. В бившото ГДР това чувство започна да се развива много група, рано с една култова група, група която се казва Ренфт Комбо. Това е една песен 1975. от 1975 г. която се казва Рок балада за малкия ото. Sagte Otto, Понякога казва се Ото, живота е като лотария, но кръстчетата ги прави функционерът. Und dann Otto in die Elbe, Otto in и след това Ото се хвърля в Елба и се опитва да пува към свободата си, но го хвастат и го хвърлят в затвора и er той се опитва още веднъс и пее много силно, оставете ме да отида на север към Хамбург или аз те избягам. Нека, нека тук да добавим още малко от усещанията пък в България, в български условия на непоносимостта, една също знакова песен – «Милена». Ходи, боси, вятър студен, няма муши, пени носи. Слухуваме разни хидрозни въпроси. Сами лионери, командоси, не анели, не анели. Нямаме хляб, да храпнем дори. Знаем кой герри от това лиши. Празни штандове и празни градини, хорачи безкрайни, отново лути не оберни! Нямам нерви на Милена, духът на 80-те. Продължаваме разговора с Кристоф. Има ли аналози това усещане за мрак и непоносимост в контракултурата на източна Германия през 80-те? Или е по-скоро усещането за скука и безвремие? Тази следваща германска песен много добре пасва към това, което казахте. Тя се казва скука. Uh, the band uh, групата Pankov. се казва Пако. Он да сиъ Каламбур. на български, грамаъ Опе. Панков е част от на пред.чули И разбира се там вътре участва и думата пънк. И това е текста. Една и същата посен прекалено дълго слушахме Една и съща страна прекалено дълго гледахме Един и същи език слушахме прекалено дълго Прекалено дълго чакахме, прекалено дълго се надявахме И сега идва решаващото изречение Твърде дълго благотворяхме старците И след това все пак нищо не се е sind Ich bin umrundt zu viel rundt zu viel umrand ist doch nichts passiert Viele Frauen nur angesehen, zu viel nur mit mir rumgespielt, zu viel gesoffen, zu viel Gerede, zu viele Nächte, wo nichts passiert, zu viel rum Сток, сток. Говорим с Кристоф Айхорн днес в ролята му на радиоводещ, а той е правил точно това в началото на 80-те години, преди да стане дипломат и да дойде в България като новият посланник на Германия от юли тази година. Важна е контракултурата. Слушаме Панков, източно-германската група, която пее за скуката на соца. А тук е мястото да добавим цветята на 80-те, Darkwave, Вълните, Ревю, Нова генерация, Ера, Водцеки, Чугра с технициите, кошмари в чаша компот, неформалните сборища и купони около литературно-философския клуб Синтез в къщата на Ангел Краличев. Бях първи курс студентка. Беше голяма чест някой от големите асистенти и преподаватели в университета да те заведат там или пък на сбирките, където свираше Ангел Ангелов Джендема. Той направи първия свободен хепанинг през 88 в Софийския университет, а после откри първия митинг на промените на 18 ноември 81 на площад свети Александър Невски. За това първият албум, всъщност, който записват вече през 90 те се казва «Бялата точка на Европа» и някъде от там е и песента, която те правят още през 80-те «Водно колело». звучи жизнерадостно, подема се с възторг след 89-та и е контрапункт на усещането за затвор. Всъщност, може би, трябва да споделя този дух че можем да променим реално нещо, го усетих като втора година студентка по философия, октомври и ноември. 89 та моят курс бяхме около 40 души, започнахме стачка срещу идеологическите дисциплини. Военно обучение, ИСТМАТ, ДИАМАТ, те пълнаха програмата, не оставаше време за четене в библиотеките. И впрочем успяхме, тези предмети отпаднаха от втория семестър и съответно от дипломите ни. Но освен това усещане за ведра промяна, държахме и... Другото усещане, Духа на 80-те, който идваше през дарк уейв вълната, доста показателна за настроенията, е тази песен на нова генерация. Патриотична песен. Патриотична песен на нова генерация, една от знаковите песни, дълбоко критична към режима и към властта и към фалшивото използване на патриотизма. Има ли нещо подобно в Германия, в източна Германия като усещане? Естествено и в западна Германия има се хора, които не бяха щастливи, не бяха доволни, пееха песни за това. Има се и в Източна Германия хора, които не бяха щастливи и пееха песни за това. Разликата беше това а, именно, че в западна Германия те можеха да го правят открито на сцената, докато в Източна на Германия трябваше се да, трябва да пеят тайно вечер в кухнята. Самого камок, слава я тут на слава ику, панируем это слово, а no <laughs> the